40. fejezet A műtét hajnalban kezdődött, és három órán át tartott. Noferet nem aludta ki magát, de lénye legmélyéből merített erőt, hogy semmilyen hibát se kövessen el. A munkáját két tapasztalt koptoszi sebész segítette, akiknek sokszor akadt hasonló feladata, hiszen ők gyógyították az átható tekintetűeket. Noferet, mielőtt kivette volna a nyilat, amely pont a szív felett fúródott szuti melkasába, általános érzéstelenítést alkalmazott. Rövid időszakonként tíz egység ópiumból, mandragóra gyökérből és szilikátos kőből kevert port adott a sebesültnek. A beavatkozás alatt egy segéd ugyanezt a port ecetben feloldva fogja belélegeztetni a beteggel, hogy fel ne ébredjen az álmából. A biztonság kedvéért az egyik sebész egy fájdalomcsillapító balzsammal is bekente szúti testét. Ennek a kerőcsnek is az erős bódító hatású mandragóra volt a fő összetevője. A királyság főorvosa ellenőrizte a kemény kőszikék élét, aztán kiszélesítette a sebet, hogy kihúzhassa belőle a nyíl hegyét. A seb mélysége aggasztotta. Szerencsére a szív csatornái nem sérültek meg, de Suti sok vért vesztett. Mézes borogatással sikerült elállítani a vérzést. Noferet lassú, pontos mozdulatokkal helyreállította a szakadásokat, majd vékony marhabélből készített szíjjal összeöltötte a seb széleit. Néhány percig tétovázott, vajon szükségese átültetést végeznie, de aztán ösztönében és Suti erős szervezetében bízva elvetette ezt a gondolatot. A bőr első reakciói igazolták a véleményét, ezért a varrásra zsírral és mézzel bevont, ragadós vászoncsíkokat tapasztott, majd nagyon puha, növényi alapanyagból készült szövettel átkötötte a sebesült törzsét. A műtét sikerült. Most már csak az a kérdés, hogy felébred-e, szuti. Kem felment a tetőre. Csak egy núbiai íjat találtott. Ezzel lőtt az árnyékfalú, majd leugrott a tetőről a sikátorba, ahol a líbiai jaktól lopott harci kocsi várt rá. Gyilkos hiába rohant a kocsi után, nem sikerült utolérnie. A merénylő eltűnt a sötét messzeségben. A rendőrfőnök hiába kutatott megbízható tanuk után. Voltak, akik látták, ahogy az éjszaka közepén egy kocsi szágult ki a városból, de... Senki sem tudott pontos személyleírást adni a hajtóról. Kem a legszívesebben letépte és a földhöz vágta volna a faórrát, hogy valamit megtaposhasson dühében. Csak azt tartotta vissza ettől, hogy a pávián belekapaszkodott a csuklójába. Köszönöm a segítségedet, gyilkos! A majom nem ereztette el Kem kezét. Mit akarsz? Gyilkos elfordította a fejét. Mm. Értem, követlek! A majom elvezette Kemet az egyik utca sarkához, és mutatott neki egy határkövet, amelyet nyilvánvalóan egy kocsi karcolt meg elhaladtában. Mmm, hm, igazad van, erre menekült. De. A pávián egy kicsit tovább vezette főnökét azon az úton, amelyen a kocsi járt. Egy kisebb gödörnél megállt, föléhajolt, hajolt, aztán hátralépett, és jelezte Kemnek, hogy nézzem bele. A nubiai kíváncsian oda és a gödör alján meglátott egy obszidián kést. Hm, úgy látszik, észre se vette, hogy ezt elveszítette. Ken megfogta a kést. Há, gyilkos rendőrtiszt, azt hiszem, hogy döntő nyomot talált. Amikor Suti felébredt, Először Noferet mosolyát látta meg. Megijesztettél, vallotta be a doktornő. E, Milyen nyíla medve karmokhoz képest? Már másodszor mentetted meg az életemet. Néhány centiméteren múlt csak, hogy egy gyilkos nem a szívedbe talált. Milyen következménye lesz? ennek a sebesülésnek. Hm, talán egy forradás, de ha gyakran cseréljük a kötést, akkor még annyi sem marad. Mikor állhatok talpra? Hamarosan, hamarosan. Szerencsére szívós vagy. Most még erősebbnek tűnsz, mint amikor először műtöttelek. Ehe. A halál csak incselkedik velem. Noferet hangjam megremegett a meghatottságtól. Feláldoztad magad, pászerér. nem is tudom, hogyan köszönjem meg neked. Szuti gyengéden megfogta a kezét. Párduc, az összes szerelmet ellopja a szívemből. Különben, hogy ne lennék őrülten szerelmes beléd. Senki nem fog szétválasztani titeket, pászert és téged. Annyira egyek vagytok, hogy ez még a sorson is kifog. Most engem választott pajzsnak, és én büszke vagyok erre, noferet. Nagyon büszke. Pászer, bejöhet, hogy beszéljen veled? Ha az orvosom megengedi. A vezír ugyanolyan meghatott volt, mint a felesége. Nem kellett volna kockára tenned az életedet, Szuti. Azt gondoltam, hogy egy vezír sosem beszél ostobaságokat. Fáj? Noferet rendkívüli orvos. Szinte semmi fájdalmat nem érzek. Félbe a beszélgetésünk. Emlékszem rá. Akkor mit tanácsolsz? Szerinted mi a leghőbb kívánságom? Hát abból kiindulva, amit mondtál, jólét, szerelem, mulatozás, az, hogy minden nap lerészegethess. És a tiéd? Hát, tudod jól, az, hogy visszavonulhassak a szülőfalumba noferettel, távol a nyugtalan világtól, amelyel most szembesülnem kell. A sivatag megváltoztatott engem, pászer. A sivatag a jövőm, és a Királyságom Megtanultam Megosztani a titkait Táplálkozni a titokzatosságából A sivatagtól távol Nehézkesnek Öregnek érzem magam De amint a talpa alatt homok van Fiatal vagyok És halhatatlan Nincs igaz törvény Csak a sivatagi. Tarts velem hiszen neked is ilyen a természeted. Induljunk el együtt. Hagyjuk itt ezt a romlott, hazugvilágot. Azért van a vezír Szuti, hogy legyőzze a világ romlottságát és a hazugságot, és hogy a becsületességet helyezze mindenek fölé. Ez sikerül neked? Minden nap új győzelmekkel és kudarcokkal ajándékoz meg. Most még Mát kormányozza Egyiptomot. Ha Beltrán uraromba kerül, az igazság elhagyja ezt a földet. Hát ne várd meg azt a pillanatot segíts nekem a harcban szuti hátat fordított Pászernak, mintha megtagadná a kérést. Hagyj pihenni! Hogyan harcolhatnék fáradtan? Silkist az anyakirálynő hajója vitte Memphis kikötőjéből pírám Szezbe. A júniusi naphevétől védett szellős kabinban Beltrán feleségét a buzgó személyzet figyelmes gondoskodása vette körül. Megmasszírozták, beillatosították, gyümölcslével kínálták, és hűs kendőket nyújtottak neki, amelyeket a homlokára és a tarkójára tehetett. Így az utazás mesés élményt jelentett a számára. A kikötőben egy horc várta várt a két napernyővel. Rövid utat kellett rajta megtennie, a királyi palotta tavának a partjára vitték. A két ernyővívő vele együtt beszállt egy kékrefestett csónakba. Az evezősök egy szigetre eveztek, ahol túja egy fából ácsolt pergolában ült. Óbirodalmi verseket olvasott, amelyek az egyiptomi táj szépségét énekelték meg, és azt a tiszteletet, amelyekkel az isteneknek tartoznak az emberek. Szilkis hivalkodóan drága gyolcs ruhát viselt, mégis páni félelem fogta el. Hiába volt rajta a sok égszer, ez sem tudta megnyugtatni. Vajon képes lesz-e szembenézni egyiptom leggazdagabb és legbefolyásosabb asszonyával? Jöjjön, üljön ide mellém, Szilkisz asszony! Az érkező legnagyobb elképedésére az anyakirálynő inkább egy egyszerű asszonynak látszott, semmint a nagy Ramszes anyjának. A haja le volt engedve, mezitlábbült, egyszerű, fehér pántos ruhában, nyaklánc, karperecek festék nélkül. De a hangja a lélek mélyéig hatolt. Biztosan szenved a hőségtől, gyermekem. Szilkész képtelen volt megszólalni. Leült a fűbe, nem is gondolta arra, hogy a drága gyógycsot örökre befogja zölddel. Érezze magát otthon, Usson egyet, ha óhajt. Nekem nincsen kedvem hozzá, felség. Friss sört? Cirkis elfogadta a hosszú nyakú korsót, amelyből vékony fémcsövecskén keresztül lehetett felszívni a finom nedűt. Nagyokat kortyolt, és lesütötte a szemét, mivel képtelen volt állni túlja tekintetét. Szeretem a júniust, mondta az anyakirálynő. A fénye vakítóan őszinte. Maga tart a nagy hőségtől? Kiszárítja a bőrömet. Nincs talán elég krémje és kenőcse? De, de, de van, természetesen. Sok időt tölt a szépítkezéssel, naponta több órát. A férjem nagyon igényes. Mondták nekem, hogy figyelemre méltó az előmenetele. Szilkis egy kisé felemelte a fejét. Az anyakirálynő nem késlekedett, már is olyan területre tért, ahol ő várt rá. Már nem félt annyira. Ez a tekintélyes asszony, a vékony, egyenes orrával, erős járomcsontjával és szögletes állával nem lesz-e engedelmes rabszolgája. Gyűlölet szállta meg Szilkiszt. Hasonló ahhoz, ami arra késztette, hogy levetkőzön a Sphinx őrparancsnoka előtt, s ezzel elámítsa, hogy a férje megölhesse. Szilkis szerette, hogy Beltrán parancsol neki, de azt kívánta, hogy mindenki más az ő lába elé boruljon. Repeső örömmel töltötte el, hogy az anyakirálynőt alázhatja meg elsőként. Figyelemre méltó, valóban, ez a pontos kifejezés felség. Egy kis számadó, aki a királyság egyik legfontosabb embere lett. Csak Egyiptomban lehetséges, hogy valaki ilyen magasra emelkedjen. A fontos ugye az, hogy elveszítsük a kicsinyességet, amikor elérjük a nagyságot. Szilkisz összeráncolta a szemöldökét. Beltrán becsületes, dolgos, csak a közjóra gondol. A hatalomvágy összetűzésekhez vezet. Én ezeket csak igen távolról követem. Szilkisz örült, hogy a hal bekapta a horgot. Hogy bátorságot merítsen, ivott még egy kis sört, amely nem csak finom volt, de teljesen el is lazult tőle. Memphisben azt beszélik, hogy a király beteg. Nagyon fáradt, Szilkisz asszony. Rettenetes teher nyomja a vállát. Nem kell hamarosan megülnie az újjászületése ünnepét? De ez a szent hagyomány. És mi van, ha a, a mágikus szertartás nem sikerül? Az istenek azzal jeleznék, hogy egy új fáraót szólítanak a trónra. Szilkisz Ajka kegyetlen mosolyra húzódott. Talán egyetül az istenek tennék? Ezt hogy érti? Nincsenek-e Beltránnak uralkodói adottságai? Tuja elgondolkozva figyelte, ahogy egy csapat búvár réce a kék tóvizébe merül. Kik vagyunk mi? hogy azt hihetnénk, fellebbenthetjük a jövő fájtlát. Beltrán meg tudja tenni felség. Ó, oh, ez csodálatos. Számítunk az ön támogatására. Mindenki tudja, hogy ön igen biztosan ítél. Az anya királynő feladata, hogy lásson és tanácsot adjon. Szilkis győzött. Könnyűnek érezte magát, mint egy madár, gyorsnak, mint egy sakál, és úgy hitte, az esze éles, mint a törpengéje Mintha Egyiptom már is a lábai előtt heverne. Hogyan szerezte a férje a vagyonát? A papíruskészítő készítő üzemével. Természetesen már ott is zsonglőrködött a számadásokkal, mint mindenütt, ahol aztán dolgozott. Ebben senki sem érhet a nyomába. Becstelenségeket is elkövetett? Szilkis nyelve megoldódott. Felség, az üzlet ugyebár üzlet. Ha igazán az első akar lenni az ember, olykor meg kell feledkeznie az erkölcsről. A köznapi emberek mindig az erkölcsbe bonyolódnak bele. Beltrán megszabadult ettől a békjótól. A hivatalban megbolygatta a szokásokat. Senki sem vette észre az ő ügyeskedéseit. Az állam megtalálta a számítását, de ő is. Most meg már túl késő ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene. Hmm. Biztosított magának személyes vagyont? Természetesen. Hogyan? Szilkisz újongott. A lehető legmerészebben. Hmm? Hadd halljam. Nem fog hinni a fülének. A halottak könyve papíruszainak a csempészetéről van szó. Mint a nemesek jó részének a szállítója, vállalta, hogy keres olyan írnokokat, akik képesek lerajzolni a jeleneteket és leírni a szövegeket, amelyek az elhunyt túlvilági újjászületéséről szólnak. És hogyan csalt közben? Háromféleképpen. Először is, Rosszabb minőségű papíruszt szállított, mint amit ígért. Aztán lerövidítette a szövegeket, de nem csökkentette a szolgáltatás árát, miközben igen keveset fizetett az írnokoknak. Végül ugyanezt tette az illusztrációkat illetően is. Az elhunytak családtagjai a bánatukkal voltak elfoglalva, senki sem gondolt arra, hogy ellenőrizze a papíruszt. Ezen kívül rengeteg görög pénzem is van, a ládáimban pihennek, várva, hogy szabad legyen a pénzforgalom. Micsoda változás, felség! Rá sem fog ismerni a jó öreg Egyiptomra, amelyet haszontalan hagyományok és idejét múlt szokások békjúznak. Ezek a férje szavai, ha nem csalódom. Egyedül ezeket kell meghallania az országnak. Vannak személyes gondolatai is, Szilkisz. A kérdés kizökkentette Beltran feleségét. – Ezt, ez hogy érti? – Gondolja, hogy a gyilkosság, a tolvajlás, a hazugság jó támpillérek az uralkodáshoz? Szilkis teljesen elragadta a hív, már nem tudta fékezni a nyelvét. – Ha szükségesek, miért ne? Túl messzire mentünk ahhoz, hogy visszakozzunk. Én magam is cinkos vagyok, bűnös. Sajnálom, hogy nem öltem meg a bölcs Branért és pászervezírt, akik a legfőbb akadályai a... megszédült, a kezét a homlokához emelte. Mi... Mi történik velem? Miért mondtam el mindezt magának? Azért, mert a sörbe mandragórát kevertettem. Ízetlen, de megoldja a nyelvet. A hatására a gyenge szellemek megszabadulnak a titkaiktól. Mi? Mit, mit mondtam? Mi, mit árultam el magának? A mandragóra nem hatott volna ilyen gyorsan, jelezte a királynő, ha nem használnak kábítószereket. Hő, fáj, fáj a gyomrom! Szilkisz felállt, a sziget és az ég forgott vele. Érdre esett a szemét, eltakarta a kezével. A halottak könyvével való üzérkedés ajas bűn, ítélt uja. Mások fájdalmát használták ki, hihetetlen kegyetlenséggel. Én magam fogok panaszt emelni a bírósága előtt. Eh, nem megy vele semmire. Hamarosan a szolgám lesz, mondta Szilkisz felemelve a fejét. Nem fog sikerülni Szilkisz, mivel maga a bensőjében hordozza a kudarcot, és sosem fog udvari hölgyé válni. Mindenki tudni fog a galátságaikról. Senki sem fogja elfogadni magukat, bármekkora hatalommal rendelkezzenek is. Meglátja, az ilyen helyzet tarthatatlan. Már maguknál elszántabbak is kénytelenek voltak lemondani a szándékaikról. Hé, Beltrán, eltapossa magát! Én egy öreg hölgy vagyok, nem félek a Beltrán féle gonosztevőktől. Az őseim veszélyesebb hódítók ellen harcoltak, és legyőzték mindet. Ha Beltrán a maga támogatásában reménykedett. Csalódni fog. Maga egyáltalán nem lesz a hasznára. Segíteni fogom őt, és sikert aratunk! Képtelen lesz rá. Hiával van az észnek, gyengék az idegei, nincs saját személyisége, viszont gyűlölet és képmutatást táplálja a magában égő pusztító tüzet. Nem csak, hogy ártani fog Beltránnak, de előbb-utóbb el is fogja árulni őt. Szilkisz toporzékolt, most már ököllel verte a földet. Tuja jelére kikötött a szigeten a kék csónak. Vigyék vissza ezt az asszonyt a kikötőbe, parancsolta Tuja a legénységnek, és gondoskodjanak róla, hogy azonnal hagyja el Pirám szest. Szilkiszen elhatalmasodott az álmosság. A csónakban lerogyott, a feje elviselhetetlenül zúgott, mintha méhek donganának benne. Az anyakirálynő derűsen nézte a tó felett cikázó fecskéket.